طلاق تفریع ابواب الطلاق من خبا با امراتن علی زوجها شوک و چخزا تیزیب و خاون باندی خبکان راولی نقصان پیدا کی قال رسول اللہ سمیننا من خبا با امراتن علی زوجها او عبدن علی سیدی از اویدہ خواون خن دیمکی دیدہ چلکی فلنکی چلکی دیو قرآن خن راڑی ناچاقی پیدا کئی پومی زخز او خواون کې یا غلم او سید کې ناچاقی پیدا کئی فلسمن نا او زمان پا تریخ بانی ناری زمان پا سنتو بانی ناری او الله <تصال> او سبب دی چې د خځو او خاون مې تفاروق پیدا کړي خفقان پیدا کړي دین سببدان وی چې دې سره د دوه دیږي هغه یو خځه وای دبله طلاق وکړ زباله وای دیګ یا زان نزی کئی مانوس کئی چخاون بن لطلاق وقتی دانده د هرچا تا اخپل حیثا ملاوی گی سالا قسمت کی مقرر کرده اغم ملاوی گی فیلم مره چه تلسلو زاو جا تلاق امراتن لو دا پلخ لا تلسل مره تو تلاق اختیار تلاقی مثلیا دا پازه چه داغی حیثا ځان زان تفارق کئی پکاده چه نکاده کی فن ما لها ما قد دیره لها اغید پر آغا بایی دل مقرر کرده دا بل اول اطلاقه ای نباعیس دا طلاقه یا تخبیب بین المره و زوجه او دین باعیس دا طلاقه ام گرده چه یو زنانه مطالبه کنش را خذ پریده او بیا تا تا وادی دا نقصانی عمال دی اول بکر رایی دید طلاقی و دید بارکسا احمد اللہ و سخوال حبت سنو عالم خاندی و مالا خوال رسول <سؤال> اللہ و سلاللہ و کورو تدبیر دا کور پا دی کی گی چه طلاق بغیر بلا چارا نشتے نسیت بانی زنانو نسانیگی پا حجران نسانیگی پا ضرب نسانیگی هر وقت د خوان بیزی تی نبیا بلا چارا نشتے پوش بیر کینسل شی یو عضو نقصانی شيره نور دارته او عضو قطع کي ابريشان کي کله چې قطع شي نو ټول بدن ته نقصان رشي تماشا رو یو خرابي بیا ټول کرے ګنده کين د کواندار او یو رواق دي باروغځي چې دا نور حروف پاتشي بیا بل علاج نكې نو حتى الوسط ثلاثه پکاره انتہائی مبغوز عند الله لكن بلا چارل کول کور غرابي و تدبير دا منزل كلا پا طلاق باني كي دا كورو امن فا طلاق باني واقع كي ديشي دا لكا دا بدن شهتو كلا اغا زخم والا عزو و قطع كورو باني كي ديشي دا اخصر بيا ولا ترشن قال <تصح> <تصح> <على> رسول الله صلما حلا شهر ابغض الہی من الطلاق ان حل امور مباحه کے مبغوز عند الله شيء چھے طلاق دے حتى الوسط طلاق میرے پکار جی وہ یہ فرمایا حتى كثيرا مبغض فرمایا حتى محمد حوالن ماذری وذرا بحاربی اللہ علیہ وسلم فرمایا الله شيء چھے اگ دے پدی اللہ دیر خبر کی رسول کریم ممکن لې افنه ده بکار چارې کار بلکل نشته بیا ټول کور ورانی کی نو بیا طلاق نه بغیر بل کار کېدی نشي جی دا طلاق ستوندله قال حق الله ولكن عبد الله طلاق ور شي نو طلاق ور کوي نو د سنت مطابق طلاق کی طلاق کوم د نبې اسلام طریقه موجود ده دا د جذبات ته طلاق طلاف نهوي بس غص شو طلاق طلاف ورکه غصه غس شا ددې د تدبیر د سوچ د فکر په دیې ډېر وخت لږي اخپل د کور اصللا کوي په وازه په نهچته خو دا واز نه چته نه نن ووا که سبا اووم نه نه نه واز کې وخت لږي دا, دا تبلیغه سوی خروج لګي واز دپاره ماول بد لئ د یور کې تا نیت کړه بس خبره نه نه نه نه په دښ وختې کې ننستوي کې پوه کې ترغبتهبهوال ننسیت درست تدللو پهه شو او کا هغه باې نه شي نو بیا هجررانه په یور هیجران بانې نه کږي هجران مووا چې دا هم په ګ د ګنکل غواړي بیا ډیر وه هر وخت کې ګورې دله بدیره دی چې د دې زنان نه شي وحال تقول جسل لیکن دا ټول چې کار آمد نشي نه بیا طلاق دي وردا ګره دا, دا سوچ فکر لري ډېر وخت بلګي دانه که بسو پکړ کنه نه پکړ طلاق ده دا جنې دا جن باندې سوچ او فکر باندې طلاق دي بیا په دې څیر لږ شي اهميت د عالم نه تپوستي زمونږ کور کې دا څه مسله ده خو جوړی نه نه دا طلاق ورقوله طریقه سره ده خبر پوښوي او صالحم بدر او خو د ور کوله طلاق طریقه داده حیر حالت چنوي تور حالت دی تورم داسه تور چې دا سره خل سره مشوین دي تور بالکل د مصیص نه پاک نه پلي تور کی وانتی طالق هیڅ شو تور پرځه تور کی طلاق ور لیکن تور کوم طور کی طلاق ور کول پکار دی لعداتهن لعداتهن لأجلي عداتهن التأيود شوافه ماناوا يزمون ماناوا لان ده توقيت نره لعداتهن في وقت عداتهن ده لان ده توقيت ده شوافه مانا ره توهر كي تلاق ورکا نه نه توهر ده توروس ختميگي ختميگي ختميگي بل آخر سبا امکان د خضا و خان پویی تی دیل او سبا رازی او سو آخر وقتی سبا ممکن دا ماخان ممکن ده چه ایز رازی نا دی لی اجل عدیهن نا طلاق ورکر نا طلاق ورکر ان طلاق پسی بحیز راشا و دا تور تور د کم از کم پنزلس رجی تور رو خییز دنانات فو میچ که پنزلس رجی یقیناً تور بھی. کل تور د تورو پلهوي نه پهې پله روز کې بان چې نه شوي بان طور کې چې شويوي نو بیا خو طلا نه شو ورک هغه طور بلکل د مسی نه پارکوي او سبا مثلاً حیز راشي او طلا ه انې تعلیکن نه سبا به حی را شي خ پې بیا به طور را شي او طور پې بیا به حیز را شي پ بیا به را دي هغه طور پې بیا به حیز نو درې حيزونه په مکمل شي د خاون په کور کې عیدت ختم شو دې څه ویل کې طلاق د سنت یعنې دا مطلب نه ویږي دا پدې کې ثواب وي یعنې طرح کې سنت طریقہ ده ثواب یې د هغه موږ عند الله شيږي کو طلاق کې سنت طریقہ د نبی اسلام دغه ده په هر په دا یو طریقہ دوي په کله تورن طلاقون د تور کې طلاق ور کړو تور کې د ندري طلاق بلو ور دي یو طلاق تور پرځې حذر هغه حیز پزبل تور راغی کې بل طلاق هغه کې تور حیز بیا بل تور ندري اطفار کې درې طلاقون دام د سنت مطابق دي هغه مکه خاموشي د بل ته خاموشي نه ده نه دا خامشی ندا، ندا سنت مطابق دي واخ څه احسن ده دا شو طلاق دو سنت مطابق او سو طلاق بیدعی بیدعی طلاق حالت الحیز کی طلاق ورکرو دا بیدعی طلاق دی زیہار او نارواش ہے لیکن او کڑو نا زیہار حالت الحیز کې طلاق نارواش ہے لیکن او ری کڑو نا طلاق واقع کی طول امت پا دی قائل دی ہاں حاک انشاء اللہ السلام امیر رحمت اللہ علیہ عظیم القائم <سؤال> رحمت الله علی زانه تفرد لري نو د تفرد دا غي خپل ځای کې ده او احترام خپل ځای کې په شوي هي د حالت کې طلاق بې د عیله ناروا طلاق ده د وین تور کې دری طلاق نه پنځله سرځي تور ده نن طلاق ور کول د ورځې پس بیا طلاق د ورځې پس بیا طلاق تو ارواعیت کے دری طلاقونا د بدعی طلاقی دی او ات طلاقو بی سلاس تطلقات بی فمین واحد پیو مجلس کے دا بدعی طلاقو. اس حیث حالت کې طلاقو ناروازی کو ورکڑو نا اقاد طلاق کیجی. تو ارواعیت کے دری طلاقونا ورکول ناروازی کو ورکڑو نا طلاق واقع کیجی. زیار جده منکر من القول دیخو اکڑو نو زیار واقع کی نو طلاق سلاسا په مجلس واحد کی ور کڑو نو طلاق واقع کی خدا بدعی دینا روای دی بر پوچھوائی بابل فی طلاق سننا عن عبدالله بن عمر انو طلاق امرات او حائد. عبدالله بن عمر أخفال ببلا تلاور كورو دا هاي زوال في عاج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسال عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك زمان زي دغس كارو كورو نفقا رسول مرهو اغتامرو كورو فل يرجعها رجود يرتي رجود زكاكي جتلا واقع السلام بن متمر رحمة الله عليك حہ زم له قائم حیزاله کطلاق نه د نو واقع کی نو واقع کی نه فل رجعات معنی لري خانه کی چې طلاق واقع شوه ده بیا دې صار کی دا حتا تثار اوس خل کوی دا عبد الله بن مرحین لك طلاق ورکړو روجو دې کی یو طلاق ورکړو روجو کړو بیا دا پاک شوا نو تور په دې وسرا دي د ته ته ورو په طلاق نو ورته شم ته حيزو بیا به حيز راشي حيزته بیا تور براشي ا وی کی ثم انشاء امسا کا بعد ذلک وانشاء طلاق دي دي حيزته متصل تور کې به طلاق نو ورکه اطلاق دي طلاق نو ور بیا به حيز راشي هیڅ نوست بیا بل تور براشي بیا کې سارونو غواري نو طلاق دي او کې سارې نو سارې فَتِلْكَ الْعِدَّةِ اللَّهِ تِيَامرَ اللَّهِ تَتَلَّقَ الْأَنِّسَاءِ جی وَدِيِّ بَرَحَتَّتُنَا فَتَيْبَةُ الْمُسَائِينِ بَرَحَتَّتُنَا لَيْتُعَاللَّهِ یا تور کی تطلاق ورکی یا حاملاء یا نوبیاد تطلاق ورکی تطلاق بواقشی دې رسول اړه الله هغه الله فتغي الرسول الله صلی الله علیه وسلم نبی د اسلام دغه څه شو هي زارت کولې طلاق <سلام> ولې سمقال بیاو فرمایل مرو هغه تمرو کا رجوی دی کی بیا د اخزه دې سره کی ترغه په پاکشي بیا په طلاق نه ورکو تورګي бяب اېزراشي اېذ نه بعد بیا ب پاکشي د د جزوات شنه ده د قلارې شې اغه نه بعد کده یاد طلاق ورکی طاهرن او هغه تور کې تمسیز یا کې قربان بنه کوي د 12 حدد حزن مني علی قال حدد الله قال حدد الله انه لا یولى شیئا د جنا نه او ریو بس روجو کا هزالت کیو طلاق ورکړه چت زیاد کوبني ورکړه یو ورکړه اا روجو کا جی خیر کو فقال مر هو زمریخذ طلاق ورکړه نو نبي لي سلام بي مر هو فليراجع امر ورته کا شو روجو ديو روج وک کای چې تلاق واکې شوه څومله تلاقه بیا دی خو نه کنا به دی تلاق ورکی ککل دینه پاد و تو راشي تو نه باد بهیز راشي هیز نه باد بیا با تو راشي اغه ټوم ډیر روز به تیریږي ګور سی قبل فی قبول عداتها عدات چا سره حیا زو سارا بیا د ول میای چې دې دې تور تور پرځه بیا اے د تور ما اخرت شي بیا د طلاق ورکي فیات د بیا قال فما اراین عجز واستحق د حیزه لکه طلاق واقع واقع کیږي فما ولین واقع کی ال عاجز واستحماق کار د حماقتی کړلې ایزالت کی طلاق ورکو نغواړي لیکن ورې کړلې او کار د حماقتی نو ولې بن واقع کی قبل معنا ما کړو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایوږي روجو دیو کې لکه د نبی اسلام خبره نه مانی نو طلاق ولې نواقع کیږي کار د هماکه وکړي نه په یوهاره حداه امام د صالحه په حداه قالا قالا قالا رجا حالات د یو دغه دنيع دغه دنيع دغه دنيع دغه دنيع كيف ترى في رجلن طلق امراته استار سنگ را دا یو څړي طلاق ور کړ خپل بیبي ته حایظه و د کیسه حکم ده وی حکم دا له قال طلق عبد الله بن عمر امراته عبد الله بن عمر لگیدل خپل بیبی له طلاق ورکړو اغه حایزه وا علی رسول الله صلی الله علیه وسلم وقر قال عمر رسول الله عمر د نبی الاسلام ته پوس کړو فقال ان عبد الله بن عمر زماجی طلاق ورکړو خپل بیبی ته حایزه وا قال عبد الله فردها عليا ولم يرا شيئا وقال اذا تاورت فَيُطَلِّقَهَا پاک شوان بیا دی طلاق ورکی اوګه دا خزه خوغه شوان اساره دي کی طلاق یی دی قال نمبر وقران نبی صلی الله علیه و النبی اذا طلقتم النساء او نوائی پیغمبر نوې پیغمبر ته مراد نومد یعمت النبي صلی الله علیه و وسلم او پیغمبر امت کلشتا سلاح ور کوئی خوزو تا فتلقوهن فی قبول عدتی هن حیز راتلون لک مخی طلاق چې کئی کم شي کمشی مخینا اول حالت د تور کی طلاق ور هغه اگه تور بمشی بیاور پس عیز بیا تور بیا حیز در دیر خبرو بگی گی فی قبول عدتی دعیتت دعیتت دعیتت ل مخی <تصفح> قول اب داود رواز راتیس عن دو مر یونس بن جبیر آنس بن سیرین ساید بن جبیر زید بن آسلم ابو دیر منصور و آن نبی وائل معنام کلوم ان نبی امرو ان یراجعو نبی الاسلام امرو کلو عبدالله بن مرتا رجودیو کی زکا حالت الائج کی طلاق واقعی کی رجودیو حتا تطارا ثم ان شاء طلقا بیا کذې خوخینه طلاق وکي وانچا امتاکا وکال زال کر وا احمد بن عبدالرحمن عن سالم عن ابن عمر و امرات زهر عن سالم و نافع بن عمر ان امروا ان يراجع بیاز را چی بیاپا کشي بیا بل تور کې ثم ان شاء ورواه اناتاز خراسانی حنیل حسان حیم عمر نا ورواه تنافع وزواری والعالی کل حالا خلاف ما غلب و زبیر مطلب چې چه ده دا طلاق خیز که ورکنه ده واقع اون ده خیز نبا تور نه نبا ده بیانچه ده تور آخر که طلاق بشی خیز تور کې که بطلاق یا امساق نیم او ب في بعد ت تيقات الصاج عليهقال قدمانفراً قال ياًلة الفرييو ع بال او نسخلمراجع بعض التتليقات الصاف جدري تلا كلواقع مبي مراجات منسوخجو التلققيمررات اولا یشد علی طلاق یا و علی رجعه نو طلاق کوم یذکه ذاته مطابق یو دوکا دو سمخت طلاق ورکی بیا رجوع کینهم او وا چې ما رجوع کړو نو فقاله طلاق ته لغیر سننه و راجات لغیر سننه ہے شیخ تعالی طلاق یا و علی رججاده ذکر کي نو طلاق کوم خاصو سمجھ بای بیا یو گوانه مکه طلاق رجوع کای رجوع بالفعل دی یا رجوع بلقاول دو کسان وقت رجوع وشی اوکی ایا رجوع بلفعل ده دو کسان وقت رجوع, رجوع کردی سنت و متاغق باشی وزیر خوال حدد دان احمد النوم حمد وزیر خوال حدد دان یا لبین حدد من الواقع عزیان یزیر نخوی تغمر رتانت یوزل طلاغور کی رجوع بیا طلاغور کر رجوع بس داد دمر حق لگی بیا خواون بیا بیا طلاغور کم دو طلاغور کر آغزا کی ناس چ درېن ورځ نه غیری او تل بس مغلس بيغو شي یي طلاق یاده فقط دلاک رجعي حق خاوان یې خځه تا بل څه څه نه یادوم زینب سره نکاح ده نو زینب ول طلاق دو دزله ورکول شي ها کلی دې سره نکاح ده ما غیری سره مو دوه رجعيان لري ما جدي سره نکاح ده دلته مو رجعيان لري دا مطلب نو چې بس فقره سره د هر څومره شخصي نو دو طلاق نه نه نه هر م هر متعلق د رجعیاں حق لري کاوت دو دوه قویل ورک حق لري بیا کبلی سره واده دې التم رجعیاں حق لري بلی سره واده دې نو مو حق لري نه wala hada tali min wala wala hada zai talqa taliqata ina mara udubani mughallazeki ki samata ka baad zarik hal yuslamu ihtiba qala naam qisa bi zalik rasulullah کورو حز او د غې کوره دوه حیز دي نو چې د کوره خیز دي نولاسهته کورو ک هممو د فروریوم خیز په کار جنس ک خو فرق نیستشته خو پهعادت کې فرق دیته شو نو چې د ونج د جد ته اتار نه دي بلکې بل خال نتهخورمو بل خال پس دری او زدوین جی دوا. نید. طلاق قبل النکاح. یعنی طلاق تنجیز قبل النکاح نشکی ده. طلاق تعالیخ نیاده. طلاق تنجیز. زید زینب زي سرواده نیدکره. ویده ما طلاق. طلاق نی واقع کیده. عوض استادنا بیانتا حرون حرن واقع کی ہاں اینو نا کحتو کی فانتا حرون این مالکتو کا فانتا حرون بیانتا حرون بیانتا حرین کو معلق پشار سارا با تلو حریت بثابت چین دعو کی فرق شود نبی علیہ السلام قال لا طلاق الا ما تملیکو تقلی واقعی که مگر باشی که جتا مالی کی استامن قعائی نطلاق ورکنو طلاق بواقعی کم طلاق؟ طلاق تنبیز وَلَا, ولا عِقَ إِلَّا فِي مَا تَمْلِكُ وَلَا بِعِ إِلَّا فِي مَا تَمْلِكُ وَلَا بِعِ إِلَّا فِي مَا تَمْلِكُ وَمَمْلُوكِ نَخَرْزُولِشِ پرده شیخو نشو ايه قال حدا محمد عليه الله من والد نکد فلا حدا درحون یہ حالان دین سلام ما چتی پندلا پن فرمان بن سوگئی نہ فرمانی تے نکئی یعنی ایمان طغی ایفا طغی یمین برے فقار قن فلا جج سر خبر نو کم خبر یو کا سوگن ور کفار ور کا ومن علف الا کتیت رایمن اطلع سره خبرن حکم فلاین له فدی افانشته کفاره شد زن عانس کا نی فدی الله بن صنان عبد الله الله علیه و آله مقتوا بی و جل الله نی او وبي تلاوه او وبي تلاوه غارا را کې چې سړي مدهوشوي په خپل الفاظ باندې نه د پوي شوي بيدا تلاق نه واقعي اوس ور اوس ور د دا مد اوسې په حالت کې ما طلاق ورک اوس د من په حالت ې څوکلار نه ورې د اوسې په حالک ته لا وررکي نوله نو مد یعنی او اوص دیه د پورې غالب شو چا هغه متقلم هغه مطب تلاق وررکې خپلفا الفاظ نه د پوه شوې خلکو وې تا تلا وررک دی لیونې بیا شوي لا چې واقعت کږ در زمان پا اخپل مشاهده که سریتا اصطلاق وره طول کور ورونه ماد کرده لیونه وست پروتو ناغه لیونتو پاله که اصطلاق ور کرده داشه غوصا چه متعلق پا اخپل الفاظ بانی پونشی خلق بیا ویتا داشه ہوئی پشوی کم از کم سریتا اخپل الفاظ علم وقت پکا ده ها کاغو ویت چه زنیم پوی آفی نفسی پو ده نبیا داخل براوای کی گی نبراوای کی دار دا دا ايمان دارت خزازا دا نو ارف مع ابي بن عادل كندي حتى قدمنا مكه نزول لجن صافيه بنت شيبه قفزت بناش اغير ديات كل عايشه زلانان قالت سميت عايشه تقول سميت رسول الله يقول لا تلاق ولا عتاق فيك دلی ومنته په حالت کې وسد شي خاريشو چې بالکل بهوش شي په خبره نه پويي طلاق واقع کیږي نه عتاق واقع کیږي غالب الغلاق الذن في الغضب ينه تاسو غلسي په حالت کې چې متعلق دا خود طلاق په الفاظ بنړو خبر نه ده واشي بیا طلاق یقینا نه ده واقع جي داو دے طواف تے ہر حد دی ودی قرا حد او کر با وای نوم کروی او فکو با نی وای نوم کروی د ایجاب قبول دا زینت دی فلانی تا واڈش وا اگر ما قبول کر اګه مونږ ټوکی کړی، ورته پټو کو باندې نکاحوش. اسبنګي طلاق پټو کو باندې ما طلاق ور کړې پټو کو مو طلاق دا ټوکی طلاق شه. داړي رجوع کړو پټو کو باندې رجع دی. خبر پوه شئ دا ما پکلارک لارې چې دا مسله ګرانه ني. یووس مسله پاتې شو. طلاق ثلاثا بفم من واحد في مجلس واحد قدام ان شاء الله سبعه